Riggavarning! Är du här igen? Höll inte ditt nyårslöfte! Mm. Nå no, men, hello, hello och uh, grott nytt hår, alla nya och gamla lyssnare. 2018 är här och det är tyvärr vi också. Mm. Båda två. Ja, no, men de mm. kataklysmiska eldarna har inte trots era ivriga mejl krävt våra liven, så ähm, det här så har du nog gjort något misstag i ditt liv. Ett stort, åtminstone. Ja, men, äh, glatt 2018, din gamla räv. hur känns det? Oj, jag vet inte, nu när det nya millenniet äntligen är myndigt så borde man väl fira det lite extra, men mm. jag vet inte. Det är så där. Det känns så lika. Allt bara flyttar ihop och blir en när grå massa. Ja, tidsnog kommer vi väl nog att våldtade och sätta dig i med de andra åren. Men innan det sker, vad mörkt det här programmet mm. blir. Det, det var lite, lite som en internetdiskussion. Jo, vilket för mig faktiskt ämne ämnet idag. Det var så otroligt mm. lätt att välja ämne för eh, dagens diskussion. Vi har en otroligt... Mm effektiv och involverad process som effektiverar hela beslutsfattande processen. Alltså Sherlock Holmes skulle vara mycket imponerad över, över våra, våra förmågor att så här, rent och utesluta mm. alternativ och komma fram till det bästa. Jo, elementär är både vårt slutledningsförmåga och vårt förnuft. Så Precis. <laughs> ähm, <laughs> ja, men, men vi ska vara positiva idag Nikolaj, väldigt positiva. Mm. Det här är ett glatt program, vi ska hasta in i 2018 med hö, mm. högt bruna huvuden och eh, glad Men Nikolaj, vad, vad ska vi diskutera idag? Var det nu inte tanken att vi skulle diskutera den fantastiska taglinen Sluta vara en fitta på internet? Mm. Men det är ju inte så glatt. Mm. Mm. Nej, men, nej, men vi, vi, vi gör ju det här för att kunna bringa glädje ja. åt, åt alla våra lyssnare och alla andra personer som möjligen rör sig i den mörka djungeln som är vårt världsomspännande nät. Just det, men, ja, men så du menar, man ska inte alltid säga bokstavligt utan man ska kanske ta det som en, ja. en inkörsport ja, till, till debatt och, och, och, och reflektion. precis Men så, men så fungerar ju inte internet, Nikolaj. Uh, nej, det det vi inte. har så många vackra kvinnor Som skriver in Tusentals mails ni, Varenda dag oh, uh, ja, Kanske snart varenda minut mest På grund av Nikolajs bak um, Och vi vill mm. ju inte förrätta dem Plus att jag tycker att vi ser fitta Allt för mycket i det här programmet Och vi måste ju bättre oss nu från förra året så, um, mm. okay. Nu Okej okay, vi, vi får inte säga fitta så alltså, Okej, vad säger gång... vi istället då? Jo, det är jag tänker komma till. Varenda gång vi känner oss nu uh, manade att säga fitta så kan mm -hmm. vi köra något mer könsneutralt. Och det mest könsneutrala jag kommer på nu är för att jämsitera vår favoritvidé på nätet. Ö. Mm. Det här kommer att bli ett långt, långt, långt avsnitt. Det, Men det är, jag alltså fast... är, det, är det producenten igen som har, har liksom tagit det där stryptaget om, om dina testiklar? Jag tar ingen ställning till det. Uh, jag bara säger att nu tänker jag ta liksom, the high road idag och inte för en rämpa kvinnorna mer absolut nödvändigt. Uh, mm. Men vi, men vi har ju alltid rasismen och liksom allt annat så, att falla tillbaka på. Så, så. så, i, så istället så gör du en koppling till en, till en video som väl i princip kunde tolkas som nedlåtande mot kvinnor. Hur är det nedlåtande mot kvinnor? No, I princip så våldför sig Ron i den där no. videon på Hermione. No, hon verkar ju inte ha så mycket mot det. Nej men ser du... Bara för att hennes känslor är kon, liksom, oh. konfliktartade. Så. Vilken video refererar de till hela tiden? Alltså, ju mindre ni är, desto bättre. Jag tror det också. Go on. Horror. Inte, jag, You're the chosen ja. one after all. Ja, Det är inte, det är inte trevligt att se uh, Severus Snape göra sådär. där. det är inte. Det är precis så jag minns filmerna och böckerna som jag inte har läst. Mm. Oj nej, kill mm. Skriv in mail till triggervarning.gmail.com och berätta hur mm. Harry Potter den bästa boken någonsin. Mm. Eller, om, om, eller om, om ni vill anklaga oss för att vara mm, på nätet så kan ni skriva in på Twitter. Alltså the... Ni hittar oss på triggervarning1. Ja, jag, jag, jag är lite ledsen när vi inte kan säga ursprungliga ord för att i min värld har det som ingenting att göra med kvinnor, det är bara som så underbart mm. ord att kasta på alla i tid och otid när man tycker att de beter sig som mm. ja, mm. det väldigt långt långt avsnitt kommer det här om mm. men, Tror det också. Nikolaj, min vän my mm. Migo min, amigo, min mm. musa Nå, hur hur blir man en uh, på internet? Ja, det är, ju den, det är ju den stora frågan. Ja, det är därför vi diskuterar den. Mm. Show. Ja, <laughs> precis. No, Tänk som att kanske om vi ska föra en liten akademisk koppling in i den här diskussionen. Ska vi smy Så... samovar? Ja, jo, jag tänkte att det är just det vi ska göra. Äntligen! Um, det vid, vad heter det, alltså Federation University i, i Australien. Så, så har de en School of Health Science and Psychology. Och de har gjort ens en online-studie där, med, där, de, där de då, så att säga nådde ut till 415 personer, uh -huh. män och kvinnor. Och Herregud, det är ju en större finländsk by. Ja, precis. Ja. Större än Jakobstad, åtminstone. Um, ja, du måste räkna en korvgöran. Ja, något sant. Då blir det mindre. Men uh, Det de här fick de uh, svara på en så här, vad heter det så här? online questionnaire. Mm. Uh, som egentligen hade som mål att mäta Uh, olika Snoppa. personlighetsdrag mm. Mm. Mm. hos de här uh, då, nätanvändarna okay. och, och där så att jag ser att vilka drag som man kunde se att kanske korrelera med en tendens att själv liksom då vara en uh, på nätet hade faktiskt den kallades. dess hårt mjänt nej det, det talar om uh, the, the propensity to troll ah, alltså okay. det, alltså sannolikheten att du så att säga idkar dig åt det fina trolllanden mm -hmm. och du okay, menar no, jag no, inte så att säga magi på, på internet <laughs> även om någon skulle kanske säga att ah så vi, ska för, så vi skulle trollfänga skulle diskutera det mycket smakfulla roliga tidsförivet trollfiske <laughs> ja precis Ja. Låt oss. Okej. en och en halv timme. Ja, trollfiske. Det är bäst om när man trollar fisken. Alltså hur ska jag fånga det? Nej, inte. Så fångar man ja. helt andra fisk. Ja. Ja. Men om vi tittar på den här det så, det utryckt, så det var så det var i princip alltså, specifika drag som då innehåller alltså det talar om social skills. Mm. Det talar om förekomst av liksom drag psykopati. Ja. Sadism. Mm. Och sen tittade vi på två olika typer av empati. Och där, där hade vi då alltså affektiv och kognitiv empati. Mm. Ja. Och, och då Oj, Förlåt, ska, jag, ska jag fråga vad det är? Alltså, jag. Utgående Nej. bara från att alla lyssnare vet vad det är, men det kanske de inte vet. Ja, no, men du vet hur mycket jag vet när, vi, när du vanligen lägger fram något här med. Men, men isn't this kind Som. of your gerb? <laughs> no, I don't know. Kolla <laughs> hur, hur länge har jag lyckats lura människor. <laughs> vad är mat? <laughs> Varför blir jag ja, mätt precis. när jag sätter dig i öga? <laughs> <laughs> ja. ja, precis. Du, du måste gjort stoppa det åt. <laughs> du måste stoppa det hårdare ja, it harder räknas det om jag säga det på finska räknas om jag säger uh, det ursprungliga uh, ordet för vårt standing uh, om jag säger det finska yeah. varianten som jag gjorde just för det är ju mer ja, att att att... en gång, en gång förlåt det men för, för om, jag, om ni tar bort det så har jag ju inget som så här djupgående filosofiskt sätt att uttrycka min, min, min smärta. Min liksom mm. levnadssmärta. Mm. Vad ska jag använda nu då? Mm. Ja. ja. Alltså, som sagt, har vi sagt här. att det där ordet inte ska användas så då, då ska det inte alls användas. Men det är ju det ordet det är ju det Fuck. Jag menar, ska det använda synonymer eller på andra språk? Eller där nu, nu har vi... <laughs> Får omskrivningar för det kvinnliga könsorganet? Nej. Vad är för jävla shitprogram? <laughs> jag tycker det är väldigt mätt att vi trollar oss själva. <laughs> ja, fine. Men vi, är inte vi funkar glad. på så många olika nivåer. Nej, det gör vi inte. Alltså, också. för att, för att då, nu beskriva och kanske utbilda. Så tanken med att uh, affektiv <skratt> <skratt> empati så är <skratt> i princip det att så att säga, du du faktiskt liksom kan uppleva den andras känslor. Så att ja. säga, du, kan, du får så att säga, en egen emotionell upplevelse av mm. det, du, det du tycker dig identifierar hos den andras sinnestillstånd. Perfekt. Medan uh, medan de, medan kognitiv empati de menar mera syftar på det att du har en förståelse för andras känslor, men det betyder inte att du nödvändigtvis får den egna liksom, emotionella motsvarighet mm. Så liksom så här klassiska sociopatdrag Ja, ja, precis det, här, jo, det är ju där man, det är ju där man så att säga, kanske såhär snar, liksom snarast tillkopplade liksom, att det är ju en så typisk drag för just, just liksom, sociopati Mm. Och, och det här. Och i. De individer som då beräknades ha. Eller som själv rapporterade att de kanske hade den största tendenserna. Mm. Utgasi åt sådant beteende. Ja. Så visade sig ha. Då två av de här dragen. Mm. Som var högre än de andra. Vill du vi kan... och <laughs> Herregud han hade rätt. Ja, elementärt min kära farfar. <laughs> ja, ja. um, no, för det någon alltså... på Ilta Ja. någon länge spännamerat chomp och hjälpa Ja. Exakt. Och lustigt, lustigt nog partibok hos Sunfinlandarna. Herregud. Ja. Intressant nog för att det här var i Australien det här gjordes. men liksom, ja. världen är väl liten låt inte sanna petita så stoppa än. Nej, nej. Men okej, alltså de två drag som som då var som mest synliga eller framträdande hos dessa troll, om vi säger som så, eh, som var psykopati och kognitiv empati, Precis. Och och och det här ledde eller hur vi ska definera att... finnära kort. Jag kanske närvända vi psykopati, men kognitiv empati. Det är alltså kognitiv empati just på det sättet att, att säga, du, har, du har liksom en också, men förhöjd kognitiv empati. Alltså du har en, en välfungerande liksom, förmåga att identifiera andras känslomässiga tillstånd. Mm. Okay. Och, och samtidigt så beräknar det att det här också kan in, innehålla det att du kan också känna igen hur du på bästa sätt kan skapa mm. vissa typer av liksom känslomässiga responser jo. hos andra. Nå, äh, alltså, ett lättare sätt som klassiskt sätt, att man i sociopater är att de mm. har en väldigt bra förmåga att avläsa andras liksom, emotioner och påverka dem som mm. de vill, men de känner in någon äkta mm. empati. Ja, precis. Ja. Mm. Så det är, ja. det, det är ju det som Kanske lite äh, Dilemma till det hela Att det är det för många som yeah. Säger att just såna här personer som, som går den långa vägen Till att bli vi säga, Mördare eller liksom andra så här mm. förövare Så brukar ju nästan klassiskt vara mm. De är ju som så charmanta och de är så intagande För den klassiska bilden mm. är att Att mördare eller liksom så här Personer som skadar en Så måste ju vara som yeah frånvända från det mänskliga de ska vara som någon slags asociala monster mm. och ja. det är de ju det är bara det att de har förmå ofta förmågan att vara väldigt charmiga och indragande, det är ju därför mm. de tar offrerna till sig vilket jag också ja. är ganska sant med många troll att ofta mm. så vet ju hälften inte att de har blivit trollad eller förstår först sedan att oj det är därför trollar är mm. så effektiva därför att först fattar folk ja. vad de vill Ja, Nej, precis för att du rider ju på den där känslan. Ja. Så att säga, du som mottagare eller offer för denna, denna så att säga, trollning. Ja, denna trollkonst. Exakt. <laughs> ja. Men oh hör du, före vi, före vi går vidare i den här diskussionen. Ja. Yeah. Så inser jag att det är min hemska uppgift att uh, plocka fram den här uh, lilla påsen här. Ja, just det. Mm. Mm. det. Ja. Vi kan ju trots allt inte undvika det här. Våra nya kontrakt för året säger ju att, ja. att det här är en, en del av programmet. Ja, Men, um, äm... hör du? Uh, mm. Jag skulle behöva jag, jag behöver köpa ett ord. Jag känner nog att min vokabulär inte räcker till för att uttrycka. Okej. Okay. Okay. Så so du vill köpa ett ord? Ett mm. väldigt specifikt ord. Ja yes. så. So, är det yeah. något som börjar på F? Nej, det här fallet började på V, men det gick ju inte heller. Ah, okej. Okej, men jag ska men vet, slå vet till Vi kan säga att det är no. lost in translation, så so, so om du säger det riktigt snabbt, så so kanske det inte, inte uppfattas av censuren. Nä, nah, Uh, men uh, fine jag slår till med något annat kraftuttryck mm. Mm. timo Okej. <laughs> okej okay, uh, here we go jag trodde att också synonymer för det kvinnliga köns <laughs> <laughs> <Utat. laughs> men så rolig man kan vara då. <laughs> ja ja uh. Allt på Sandfinlandernas bekostnad. Mm. Ja. När no. vi nu ändå talar om konstant mens. Um. Mm. Sen åker ja. man vara sexistisk utan att använda fula <laughs> ord. Precis. Det det. För att använda på social media. Mm. Okej. Okay. No men fine. Let's get this over with. Det här är den ja. bästa delen av programmet för övrigt. Ifall det inte har blivit uh, mm. Allt för uppenbart här nu då. Okej. Okay. Mm. så varsågod. Ja, jag vet. Jag tittar. Okej. Okay. Mata inte trollet. För Guds skull. Det är ju helt uppenbart. Att personen i denna tråd trollar alla. Ge inte mer material att arbeta med. Ge det. Ge inte det. Syntax. Ge inte det mer material att arbeta med. Hur har folk än i 2018 inte fattat hur internet fungerar? Mm. Okej. Okay. Okay. Det var ju en, en ganska... Ja. Va, vad ska man nu säga? Jag är en lite rädd när jag inte kan mm. som direkt hitta Hitler-konnotationen. Men, ja. men jag antar i Nä. nästa avsnitt. Mm. Ja, ja okej. Okay. Min en tur då. Pris. Ja. Doktor Nektar. Uh, uh. <laughs> alltså. <laughs> Måste jag läsa mer ja. um, Nektar. Uh, okay. uh. Mm. Som hör. Uh. Ja, alltså. Uh. Andras smärta och misär är min näring. Min livsmärkt, om man säger så. Skadeglädje är den enda sanna glädjen. Och att styra folks känslor ger mig en otrolig känsla av makt och välmående. Doktor Netto. Det är som, vem hittar på sånt? Ja. <laughs> liksom, liksom. Jag säger bara, Den bara, den som hittar på dem här är nog en riktig. <laughs> jag vet jag ska kalla dig henne efter förlåt det var bara något det, det är fint, det är doktor nektar Nikolaj, jag vill inte det från det är jättevackert alltså, det, är, det är ju trevligt att jag har blivit doktor så där, utan att ha behövt lyfta ett finger för den utbildningen men... jag, tror, jag tror det är den där nekta grejen som slår någon helt verkligen ut för mig men okej okay. Okej, fine. Så nu när det här är avklarat, så nu kan vi alltså ta den här diskussionen på allvar. Ja. Uh. Mm. <laughs> <laughs> alltså jag tycker jag tycker vi, vi hade en så bra start på det. Vi hade till och med gjort en, en lite så vetenskaplig koppling för den här diskussionen. Oj förlåt, sen, sen kom... det var inte min avsikt att uppröra. <laughs> Ja, och så kommer man in med några vinnerliga hattar. Jag vet inte hur mycket vi har liksom trollat våra egna, vår egen diskussion här. Men okej. Okay. Men alltså, bäst matta inte trollet. Ja. Kan ni ha några personliga exempel på hur, hur ni då har upplevt det att bli så illa berörd på nätet? Nå. No. Uh. Uh. No. Uh, äh, det, är ju, uh, det är ju. Det är ju ganska vanligt. <skratt> För god skullvännöst att kontrollerar er det. <skratt> jag kanske jag trollar. Så, slutar nu när jag RPA som hårdast här. Okej. Okay. okej okay. köligt januarivade. Kylil januari januarivar. Okej. Så. Uh, mm. jag tycker alltså jag kan inte släppa det det den ja, den det, det, det mentala bilden som är rolig, som Nicolai är liksom Nicolai som en liten kolibri mm. <laughs> som flyger ut i en läkare bara <laughs> <laughs> sippa nektar ur folk men ja, ja. ja. ja. Mm. ändra på tonen lite och du har en väldigt mörk berättelse där <laughs> ja ja <laughs> Dr Hannibal Nectar <laughs> Så länge så länge det är riskat. 50 procent av diskussioner kommer att. Remeas, vi har inte skrattat. De psykologen sådan är för bra, de passar för bra. bra. Ser du det? Fuck det, så han är väl läkare och psykiater, men inte psykolog. Whatever. Jävla bög. Det är stor kelna, det är en stor kelna. <laughs> Inte för mig! <laughs> nej, nej, nej, men det är ju därför, det är därför för att du är en outbildad tölj. <laughs> du är mycket högre utbildad än dig då. <laughs> Jaså? Jaså? Ska ju börja slänga titlar omkring oss. <laughs> <laughs> Förlåt mig. <laughs> Daken, Tonya. <laughs> oj, oj. oj. <laughs> Oh, jag visste att de här hattarna skulle betala av sig ändå. Jag visste inte att det skulle komma allt på en gång. Nu säger jag de där kalla hankansvänderna ska ha god julkolibri Vem är du? Mm. -hmm. mm -hmm. så huggar du igen. Okay. Hannibal Nectar, get it out of your system. Okej. Okay. Eh, ursäkta, vad mm. fråga. <skratt> Frågan gällde i princip de personliga exempel Det ger inte så bra bild av, av oss som programledare <skratt> <skratt> det, det, det, bara, det, det mesta man gör här är att man liksom själv trollar de får valuta för den de betalar för. No, tydligen. Jag tackar ju inte på om det avsnittet är liksom skrattpodden. Budgetpodden. Ja, men det här är ju en ja. väldigt stor avtramp från hur våra showen vanligen går vi sitter där och ukna och liksom gnäller i två timmar i sträck. Nå, no, no, det är sant. Vi Jag är sa ju det ska bli en glatt foot. avsnitt. What's your problem? Ja. Ja, vi är inte längre one foot in the grave utan nu är vi nog... Goddammit, vi är vi är likvaka nu. Men har du inte sett hur många lyssnare vi har fått på senaste tiden? Vi formligen exploderar ju in i aktion. Vi är, mm. vi, vi Kanske vi äntligen tas upp på, på poddtoppen? Nej, vi är, vi, är vi är ju inte på Soundcloud. Mm. Äh, Ljudmålet. Ja. ja, det går inte att förstå om man är inte är där. Är Helt annan nivå mm. Oj oj det. Jag tror det är nöjt att uppmärka lite Nej no, Men jag ska ge mitt yttersta mm. Bra så, jo. tack Som mina egna erfarenheter Av troll Ja no, Berätta no, no, men, no, men Jag börjar nu då gräva ner mig Den här mörka skyttegraven som jag är så känd för mm. um, Ja No. Du kan ju gå någonstans på nätet idag utan att stöta på någon som, som tycker att det är jätteroligt att försöka spåra ur diskussionen på ett eller annat sätt. Och att personligen så mm. tycker jag gud är väldigt inspirerande ibland att se skickliga troll. Mm -hmm. uh, för uh, uh, ibland så kommer de här jag har ett ganska fräscht exempel med vad det där ska det vara två ord uh, mm -hmm. jo det var, det var ett forum som jag brukar frekventera <coughs> ganska ofta mm -hmm. så var det någon som hade en tråd och, och sen så typ tredje <coughs> eller fjärde posten så skrev någon med liksom små bokstäver allting. What was. Ja. Yeah. Men det var som ingen som. Det var ingen korrelation till tidigare poster. Och bara mm. what was. Sen var det som att. Någon bara yeah. som liksom att. Äh nu orkar jag inte skriva mer. Uh, och mm. att typ alla. Typ fem, sex poster efter. Det var liksom what was what. Och yeah. what was. Och sen i någon är det så började folk bara fortsätta. att. What was. Och så började man skriva that och skrev just a thing that did och så vidare. Yeah. Så den här ursprungliga posten som mm. var om någonting ganska specifikt så fick som exakt originalposten två svar och sen kom den här personen mm. och sen bara blev det liksom försöka lösa galan yeah. om den här personen. Yeah. Det kan ju vara, det var någon som bara tänkte nu ska jag skriva ett svar, det här men det kan nog <laughs> vara att det var mm. var det någon som tänkt att. Och, så att, i många fall värt man inte. Jag har ju sagt att till exempel en av mina favorit för, för det beror ju på hur man räknar att, trolla, att För när mm. man tänker på trolla så tänker man just någon som kommer in då och liksom har någon en fin diskussion om svam. och så kommer någon in då Nej, jag ska knulla er alla. Och sen mm. då så blir folk jätteledsna, It's skulle du det, inte kan du inte, du har gäster i rullstol, jag läser. Och så blir det ett helt ett jävla dräv då. Ja. Och så går de iväg då liksom, jag sig själva en level up. Um, mm. Så det är ju som tecken på, där är det ju inte på någon viss roll som du, utan där är det ju alla andra som är som sådär, men mm. herregud, att liksom... Inte stannar du vid vägen heller och källar i kapp med en hund som källar efter dig. Visst, varför är det här annorlunda? Men det känns Precis. som på något vis att eftersom den människan som använder ord och tilltalar ändå som måste man på något vis svara med samma mynt. Mm. Jag. Att man är som konditionerad till att om någon säger någonting så ska man säga någonting tillbaka. Mm. Eller någonting. Men, ja. men det finns ju till exempel jag minns att det var på något så här litteraturforum då, för många år sedan. Mm. Det var ju i början av 2000 talet alla ju såna här Lord populära. Då. Så var det någon som hade mm -hmm. gjort en sån här tråd. En tråd där de skrev att, ja. alltså, vem fan är den här G.R.R. Tolkien? Och att, liksom, ja. och att vad, vad är det här? Liksom att någon hade som, som hade gjort en bokserie. Uh, som var helt sheet som var baserad på Peter Jacksons filmer. Och att de gör som ingen yeah. referens eller något homage till Peter Jackson den bara presenterades mm. som sin ägare vad är det här för skit? Mm. Jag läst hundra sidor jag orkar inte läsa mer. Otter crap. Att mm. liksom, vad kan vi som anmäla den här typen? Och ja. Ja, som man kanske kan anta så kom det ju det som typ tusen postare då. Liksom att, oh my god, you idiot. Och man är så, mm. hur lång post som helst då. Mm. Och man börjar fundera att, ja, det finns en väldigt, väldigt liten chans. Att det är någon som är så dum, att de inte vet, att ens fattar vem JR-tolken är. Men, mm. det är ju mycket mer sannolikt att det här var ett ytterst framgångsrikt troll. Som bara liksom fick alla i sin jävla fälla. Och mm. det är som sådär, mm, mm, det, är liksom, det är en god smak i munnen. Jag vet inte, jag borde argumentera mm. från min hatt nu då. Men jag menar en tusen svarspost var helt uppenbart mm. trollgrej. Så yeah. jag menar man kan ju låta bli att alltså vara liksom att, well done. Mm en golfklapp ja Ja. det är ju definitivt så krävs det finess för det där, jag kommer osökt att tänka på den här en annan filmrelaterad ett annat scenario där det gällde filmen alltså The Wolfman som kom ut i en ny version med vad det Benicio del Toro. Ja, när jag tänkte om du menar den där riktigt gamla. Men ja, mm. ja, nämligen, alltså det, här, det här var ju en en, en så att säga, en remake, en modernisering av den, den där gamla. Mm. Yes. Och, och, och efter att den kom ut så uppenbarade sig on, på nätet ett brev från en, en, en, en kvinnlig tittare som, som skrev att hon var ytterst besviken på New Line Cinema eftersom de hade de hade tagit alltså de här varulvarna mm. som redan hade gjorts perfekt i Stephanie Mayers Twilight ah, och, ja. och, och förstört det med att göra med att ta bort liksom allt, all the awesomeness and the sexiness som mm. kommer med varulvarna och göra om det till någonting fult och någonting hemskt och tyckte att det här var och, och liksom att det utan att ens ge någon som helst liksom, är åt Stephanie Meyer som varandes den som har skapat. <går> var, var, Precis. Amazing och, och så, så, så, så, så, ja Ja, precis. Ja. Och, och det här blev ju också en, en stor grej. Att man liksom om. Jag, jag funderade själv en, en stund där när jag läste det. så liksom att herregud, att är det här på riktigt? Mm. Men sen i någon skede så sa det åt mig att men liksom, come on, det kan inte vara. För, för, mm. för när min tanke blir att men ingen kan vara så här blåst. Mm. Men, mm. men, men, men sen har jag nog, tycker jag både, både i egenskap av doktor och i egenskap av mig själv mm. så tycker jag att jag har nog sitt på nätet att människor kan vara just så blåsta. Jo, jo, jo, utanför. Att, mm. uh, I mean, det är ju som så där att, liksom att det att någon som ringer ettet två och frågar numret till yeah. ja som precis man, men att mm. det, det, det känns som att det, det de här gångarna som motiverar varför det finns en Darwin Award mm. det, det är ju som just är att det är för mänskligheten har så där varningstexter och stryk att mm. använd inte medan du har kläderna på. Mm. Även om man som här tänkande och fungerande individen kanske som att men, kanske är bäst att ohyrande utrota sig själv på sätt och vis. Mm. Så man har liksom lite sådana, men åh, mänskligheten. Um, mm. Men du, vi lever i en sån tid där de har absolut nödvändiga där. Säger, eh, livsfärdigheterna du behöver så är väldigt begränsade. Därför att i princip så finns det så supportsystem som tar hand om dig och beroende av ska vi säga, vilken kapacitetsnivå du befinner dig på i livet. Källsklart är det bättre om du är rik och dum, men att det är inte mm. nödvändigtvis, så behöver nödvändigtvis vara så. För att du kan nog vara ganska blast och klara dig väldigt bra mm i samhället. Ja. Jag känner personliga ja. individer som är dummare än Nej, men alltså mm. De är riktigt så här, oj! att oj, de, de vet inte de kan inte göra mat, de förstår mm. inte. Det som, till exempel, hur kan man vara över 30 och inte förstå yeah. klockan? Att jag förstår ja, no, no, no, no, om man som om har någon sån här sån allvarlig typ afasi eller någonting. Men som utanför det, Det exempel, jag, jag har... Ja, gestalt, gestaltning, Gravgestaltningssvårigheter kan ju leda till att du inte liksom bara uppfattar den där innebördeslogiken. För att titta på en analog klocka så innebär ju att du måste se den visuellt. Det är ju en bild Jo, jo. Ja, I det här fallet, så eller den här personen, så kan inte förstå liksom så här äh, siffror Eller liksom så här äh, digitala ja. klockor. Okej, okay. Ja. ja. Äh, är en mm. riktig klocka så fattar han nog i princip. Ja. Okay. Men, men till och med då så blir det liksom så här att till exempel det är väldigt svårt att förstå när det är klockan halv fyra eller när det är halv fem. Mm. Och Just jag så. menar man måste ju ha förståelse och liksom, det är därför vi har ett sånt koncept som vänner. För att man ska kunna ge dem om inte intellektuellt stöd så emotionellt stöd att ja, ja. Mm. Men Kom hit nu då, ska vi snyta dig och byta dina bajsbyxor. Men, mm. men det blir ju mindre roligt ju äldre personerna. är. Och att jag tror att just på nätet så är det som okej. Okay För att precis som i sociala liv så de, vår tillvaro är ju liksom lite uppbyggda. Vi har ett sådant system som liksom isolerar oss från den värsta ska vi säga, enfalden. Därför att om du är mm. mentalt handikappad så finns det förmodligen ett anstalt med experter som tar hand om dig. Är du fysiskt handikappad? Samma sak. Är du emotionellt handikappad? Mm, lite en annan fråga där. Uh, men vi har ju isolerat oss från en massa grejer som annars brukar falla på vanliga individer att ta hand om. Till exempel... Inte har vi längre hand om våra kliniskt sjuka. Inte har vi hand om våra döda. Inte har vi hand om mm. våra egna förlossningar. och Inte jagar jag, vi själva. Vi isolerar oss från sådana här jobbiga aspekter av livet. Mm. För att precis, precis det anstår inte vår nuvarande avståndstagande från. Vi ska vara, ska vi säga. Um, icke hindrade av sådana här negativa saker. Um, mm -hmm. som, på nätet är det ju lite likadant. Att det är det klassiska. Men om du tycker om någonting så säg inte, titta inte, kommentera inte då. Uh, mm. Men ibland så är det ju problem med troll. Att troll går ju och attackera dig där du bor. Att troll trolling på nätet är ju ganska billig den här uh, verkligheten så att någon kommer att skita på din gräsmatta under natten. Att du mm -hmm. måste ju på något vis reagera på det. Det är därför de är så så jobbiga. Ja. Uh, jag, tycker det är, jag tycker det är jobbigt med troll. Därför, kanske därför att jag är ett utsökt troll själv. Och att jag tycker det är roligt att trolla trollen tillbaka. Men, um, men det jag hatar det dumma troll. Därför att mm. det, det triggar mig. För att det är liksom den här. Ja. Jag skulle säga verkligheten som att man går på gatan. Och så skriker någon. att är man är sådant. Mm -hmm. uh, och att. Ja. Och det är igen en saker som att mm, kanske kanske lite roligt när någon är tio, kanske mm. förstå lite om någon är typ femton, men som alla åldrar över så är det som att okej, okay, att här var det någon som behöver kanske sättas på något vila och hem någonstans. Här är det någon som inte kommer att gå särskilt långt i livet. Men, mm. Men ibland Precis. är det svårt att väta ja. för att en av de effektiva sätten att trolla är ju att på något vis agera som mindre vätande. Att man ställer som en fråga som verkar ganska oskyldig eller i mm. ganska dum. Därför att man vill ju att någon ska komma och berätta att en bil är en farkost som transporterar folk på en väg och som drivs av bensin. För att mm. de vill ju då känna sig smarta. För att de har ja. svaret på en väldigt uppenbar fråga. Uh, men trollhets Precis. erfarenhet är att samla alla så här broduktiga. Och är gärna får dem att argumentera över någonting. Mm. Men jag tror att även två främlingar i en, så en argumentation. Så jag antar det då som de faktiskt kan börja masturbära hårt. För att successful troll is successful antar jag. Mm. Ja. Mm. Men... Men där, där tänker jag att vi kommer kanske lite in på det där: just att vad, vad driver en person att då bete sig som denna? Mm. Mm. Att, mm. Ja. Så att säga, för, för att bli en, ett troll. Så, så är det just det där att vad. Var, varför gör man det? Egentligen. Och där, där tänkte jag, om jag gör det, det en koppling igen till den där uh, den här studien som, som de gjorde då i Australien. Så det de talar där om att uh, några uh, drag som ofta beräknas höra till just, om man använder benämningen psykopati, eller mm. som korrelerar där, så är alltså impulsivitet. Och sen äh, det här som på engelska heter det här thrill-seeking. Mm. Så vad ska man nu säga? Att det är liksom alltså, spänningssökande. Sökande. Att, att de här två äh, är ganska, ska vara ganska starka faktorer. Och, och sen just den en, som de sa så här alla joker. Att, så att säga, man, man ser så att säga, det roliga i och det, där, det spännande i att i princip liksom, skapa kaos. Mm. I en, I en diskussion. Ja, men jag tror ju kanske. Alltså, <hör> grejen är att. Många försöker definiera. Äh, sådana här mm. grejer. Så det finns mm. ju många definitioner. Som att. Vad är skillnaden mellan. Att trolla på nätet. Näthatande. Mm. Um, ja. ja. Alla möjliga sådana här. Mm. Så ja. tror jag att folk på något vis. Missar det här. Att det behöver inte alltid vara övervägt. Det är inte det skulle mm. vara otroligt bra om folk gjorde saker på nätet, precis som i verkliga liv det ja. fanns en djuplodad och genomtänkt tanke bakom men ibland ja. så är det, för att det är ju för den nackdelen med nätet att det är väldigt lätt att bara liksom, uh -huh. bara göra någonting för det är väldigt låg risk, ja. men potentiellt i en helt hyfsad utbetalning och äm, ja. varför trollar man på nätet ja, men folk vill väl få en reaktion, antar jag Mm. Och får de här reaktion som är väldigt kraftfull eller väldigt negativ mm. så finns det ingen risk för dem. Att det är ju otroligt slarviga troll som faktiskt blir fastställda utvägande. Ja. Mm. Mm. Men, så, men det så, måste, så, så det måste ju finnas något mer värde där i, i det där liksom i att, i att se den här diskussionen. Men det är ju liksom det finns ju, eller det har ju funnits i mänsklighetens historia. om man går längre till vilket högstadium som helst i Finland. Så hittar du ändå en handfull mobbare. Det stämmer. Ja, om man frågar intellektuellt. Men vad får du ut av att fysiskt eller psykiskt. Ta folk som mm. är svagare än dig. Mm. Ja. Ja. Ja, det är, det är, är ju det är bara räksta... en maktposition egentligen. Ja, men det är ju bara liksom. Mm. Det är ju bara, du måste ju tala extra med folk du kanske vill tala med. Du måste ju som fundera ut hur du ska portera de här människorna. Det tar ju tid mm. från andra saker där du ska kunna förkora dig själv eller potentiellt skaffa med bekanta eller vänner. Mm. Nej, så de, de, de vill ju få en reaktion och de vill befästa sin makt. De vill känna att de har makt över en annan person som du sa. Är väl bara, mm. skulle, först skulle det vara annorlunda på nätet, det är ju bara en förlängning. Det är ju bara den lata version mm. av att... Du någon för mm. säga, ja. mm. för där för att och säger. haha, klumper du ens. Ja. Det är där där killen när de bryter bärna så. Vet de inte vem det var? Ja. Vem var den där Maskerade mannen som flydde in i natten? Ja. En sån. Vad jag vill när du nämnde det där med att trolla och skillnad mellan ett troll, mm. ett hatare, ett mobbare, mm. och, och, och att det delvis kan ligga i den där att, så att, säga, att, att det behöver inte vara medvetet så att säga som du tror. Yes. Det kan ju också komma, det kan ju också komma, rent, liksom, spontant utan utan att det är specifikt i ditt mål. Det men kommer men, också är, ja, men är inte, men inte någon som liksom specifikt då. Är det kan se åt att liksom säga. Uh, gå loss på, viss, på en viss person eller på en viss liksom, grupp människor på nätet eller eller just så att säga börjar mobba över nätet då handlar det just om en medveten handling mm, ja men, men, men, att men jag tror svårligen att man kan liksom bara säga näthatare sådär liksom bara att wow och att man plötsligt säger att wow som att oj vad spontant liksom skrev skrev här att, alla, men att så att, att resten av judarna borde gasas i el, att, att var jo, jo, det som kom den? Jo, jo, men, men att, så motiverar ganska många. Ja. Så att säga när ett hatare sitt agerande. Mm. Att de blir fast mm. i typ program som trolljägarna och staff. Ja. Och så står de där och oj, jag visste inte att folk hade tagit så illa upp. Oj, i så fall blev jag mm. verkligen om ursäkt, det var inte min <laughs> Jag är säker. Jo, jo. Men, men, att, <laughs> men, never get salt. Uh, mycket, mycket bättre. Vilken elegant lösning vi har hittat. Uh, <laughs> jag <inte>. så, <clears throat> men, att mm. till exempel igen, som jag sa, att folk utgår ju ofta från att allting är medveten handling. Att om det är en person som varenda dag skickar hatbräv om ja. hur de vill stycka dig i små bitar och våldta dig i öronen och liksom allt mm. vad de hittar på och liksom med syfte ja. att göra dig så rädd att du knappt vågar gå ut längre vilket ju är, Det har finns... varit i verklighet för många politiker och, och framförallt kvinnliga ja, äh, så alltså här, sociala, sociala kommentatorer ja, ja men, mm. när jag tänker till exempel äh, kvinnor som har varit med som så här äh, nätkändisar Mm. Ofta liksom blir kvinnor som har så här nätbloggar och stuff. Så de har ju varit väldigt utsatta för sånt här. Mm. Um, och, um, och, men i vissa fall har ju folk kommit fast. Mm. Ja, och, och jag menar, bara man säger den här: Jag tror att det är en sak att om någon skulle skriva en gång, det blir mm. någon typ i person eller någonting. Att det är ju inte särskilt snällt. Men om man skriver mm. en gång. Så kan jag ändå tro att kanske då. Kanske då är det bara någon som trollar. Kanske är det någon som vet att. Ja men den här personen blir hotad. skulle inte det vara jätteroligt om jag skrev åt en. Att I don't know jag kommer att döda dig med en bazooka. Och så vet du. For the luls, right? Mm. För att. Jag menar många som trollar är ju. Väldigt unga eller de mogna individer. Att de förstår ju kanske inte mm. vidden Av vad de gör. Um, mm. men om det är någon som systematiskt och under lång tid skriver om om igen en uppräpade hot och mm. går till stora mm. uh, tar sig stor st st st st möda att faktiskt terrorisera mm. den här personen, det är ju ganska mm. svårt att motivera det som liksom att, no men jag vill ju bara skoja lite mm. för det som gör mig lite mörkrädd är ju när de har som uppdagar, skulle säga mängden av såna här hat som de har skickat. som är mm. individ har skickat. att skicka. det är ju som det finns ju i många fall material för, som en mindre bok där. Mm. Ja. det måste ju vara ganska hängivet att som sitta dag ut och dag in och i flera timmar skriva hur de ska volta och för nära de här människorna att mm. att ja, precis. Alltså inte jag är så rädd för dem. Inte för vad ska de göra? de är ju hur sk När ska de komma med dem? De är ju upptagna med att skriva sina böcker på nätet. Men jag är lite orolig för de här människorna och kanske den nätkultur som skapar dem. För att det här tycks vara någonting yeah. som börjar uppkomma allt mer frekvent. Och jag menar, jag, personligen så förstår jag inte. För att <hör> jag har varit i många väldigt hettade debatter på nätet, precis som i verkliga livet. Mm. Att, ja. Jag menar, jag skulle ljuga om jag aldrig sa att jag, liksom, jag ska slå någon på käften eller jag ska ta liv av någon. Uh, mm -hmm. Men jag tror aldrig jag gjort det på nätet. Att det är ju med varit liksom sådär att där någon har den typ är i verkliga livet som har sagt väl, well, come at me bra. Jag väger tusen yeah. kilo. Jag alltså, roll over ju. Um, men um, men jag tror det är som mm. i, på nätet så att det är som liksom att inte har du någon aning om vem jag är. Kanske är jag bara nej, du är nej, ett, ett äckel med ett tangentbord. Men det kan ju vara mm. jätte okej. Du, du springer ja. och spionerar på det eller bara väntar. Och att Det här är mitt ja. sätt att bara liksom, ja. dra ut på njutningen. Att jag terroriserar dig lite i text först. Men mm. precis. Det är ju, men jag aldrig sett det, det där. Men, men kanske är det liksom kanske om jag var mindre nu låter det som jag skryter då igen. Men jag är ju så mm. bra på det. Uh, att kanske om jag var mindre bra att uttrycka mig i ord. Uh, eller kanske om jag var mindre um, begiven på att liksom uppröra folk med text som upprör mig. Mm. Um, plus att jag vet inte. Det är egentligen fel. För jag blir inte så upprörd av vad folk skriver på nätet. För att det är ju ofta, de här trollen skriver ju ofta väldigt ytligt. Det är väldigt svårt tycker jag att röra vid essensen av någon på nätet. För de måste ju nästan känna mm. en. På sätt ja. vis. Så jag tycker bara om de gånger har försökt trolla mig så har jag alltid vänd det. Mm. Och sen är det ofta de som har blivit trollade. Um, ja. Men det finns ju någon sån här maxim som säger att you you troll troll, det faktum mm. att du tror att du kan trolla ett troll, bevisar bara att du har blivit trollade. ja ja Men man kan ju inte alltid ignorera dem heller. Mm. Särskilt inte om de kommer ja. på ens personliga sidor eller kommentarer. Eller stuff. Men att mm. jag tycker ju som att de flesta ställen jag vistas på på internet. Så är mer ska vi säga, på en intellektuell nivå. Så att ja. på alla ställen där jag ska posta poster. Eller så, så om det kommer någon där då. Hö -hö, nigger, så mm. då finns det som hundra sätt som jag kan svara på. Som bara skulle få majoriteten stöd och säga Ja, alltså, du är nog dum med huvudet, du, det anonyma trollfak och ärma mm. eller någonting. Um. Men, men jag tänkte på det där när du sa att varför liksom människor också reagerar mm. så starkt. För att som mm. du sa att det på nätet, du är nu. Ännu... Oftast så har du människor kanske inte alltid en profilbild på, på några diverse forum utan man har, där är bara en, en så att säga en standardsymbol den där sidan ja. Ja. Äh, och, och så att säga, hur ska du då genom det och några rader text liksom då kommer någon under skinnet mm. men, men där skulle jag vilja ta upp det här påstående som jag gärna faller tillbaka på det att alla är i princip autistiska på internet jag tror det är på någon vis mask man måste ha um... Men mm. jag är alltså för själv dig som sådär Jag förstår inte um, Alltså Okej, okay, vi, vi kan Vi kan diskutera konceptet av butt om en stund. Okay. Men, ja. uh, men om, vi, om vi talar om psykologin bakom ett troll, mm. så tror ja. jag att liksom att ett troll, så det första kriteriet av att vara ett framgångsrikt troll. Men menar, ingen trollar om mm. de får noll reaktioner. det är helt antidesen ja, troll. Så de mm. måste ju på något vis välja sina offer. Jo, så, jo. Ja. absolut. Och att det är ju ofta de som blir mest, ska vi säga, upprörda, så är de som är antingen mm. väldigt unga, eller de som inte förstår hur internet fungerar, eller parentes, slaver. Um. <laughs> oh, snap! Ja, för, ja både fascism och lite rasism mm. nej men alltså, yeah. okay, alltså låt mig förklara min kommentar då, att för att till exempel ofta när, när man ser något där på nätet när det är folk som gapar i munnen på varann så yeah. liksom, no, men, du, du, liksom så får det börjar flyga en massa soka blöt så att, no, men, det är ju för, det är förmodligen nu säger slaver som är i på varann därför att de har en yeah. argumentationskultur som är så här att liksom om någon argumenterar mot dig så ska du direkt kalla dem fittor. Oj satan. Mm. Uh, mm. Men det var mm. en parafrasering. Mm. Ja men det var en parafrasering. Mm. Det var inte. Och betyder inte gången. det där ordet. vad var ett könsneutralt sätt att undvika mm. att använda det ordet faktiskt. Men, mm. men, alltså men, du får ta upp den här med producenten. Nej, fuck her. Writing her uh, <laughs> att uh, det Ja, men, alltså, för, det, för det är billigt det, som suka och bli att referera till att jag men herregud, liksom, Jag har gått i nätskola Där får vi lära oss sådana där ord. Liksom det, det är allt absolut nödvändigt att du kan skriva dem och använda dem om du tänker spela något online-spel. <laughs> men um, men andra sidan, liksom, några lika. Um, vanligt att folk håller på så här på svenska och finska form eller spel och. men jag bara säger att den här mm. frekvensen till att man hoppar till det där så brukar det ändå yeah. vara efter kanske ett antal kommentarer har gått men det är liksom mm. om jag argumenterar med en slav på nätet så, yeah. så det är som typ första kommentaren, är, ofta hinner folk inte ens säga någonting så är som att, ja men vill yes. du ha en debatt alls eller vill du bara försöka uppröra yeah. folk eller du sa upprörda, du yeah. sa jävla, är du så triggad av allting redan att du kan inte ens kommunicera mm. jag ja. låter det låter som att jag skulle vara extra kritisk mot slaver eller liksom ha någonting emot dem, och det har jag inte alls mm. liksom många personer som jag spelar med regelbundet, till exempel i WoW så är det att liksom jag har många mm. polare som är därifrån, vilket är ju det standardgrejen ja. att jag är, I'm cool you guys, I have friends who ja, ja. <laughs> ja men nu, jag kommenterar inte slaver, jag kommunicerar deras Liksom kommentatorskultur online ja. uh, och att den, den där vara väldigt taggig för att mm. säga det på ett fint sätt uh, mm. men, men just det här man måste ju välja sina offer och att det är väldigt tacksamt har jag märkt att folk mm. den där hoppa på just folk med som, skulle säga, ryska namn uh, så här, på att få yeah. när de vill att, okej, okay, jag, jag ser att få liksom, troll så väljer de direkt, och då vill som proposera individer. Och de får ju ja. direkt en cykelblött i som reaktion. Uh, och, så det betyder, men det funkar ju direkt det som alltid, alltid vinst. Um, den andra grejen som folk gör, är att de går ju till så här forum där det finns folk eller de här människorna som man vet förmodligen inte har spenderat där mycket tid på nätet. Och nu tänker jag ofta ganska kristna forum. Väldigt mm -hmm. religiösa forum kanske jag ska säga. Um, mm -hmm. Forum som ägnar sig åt sysslar som kanske är lite mer åldradomliga Som att du, sy mm. eller handarbete. Där man kan utgå mm -hmm. från att det kanske finns lite äldre människor i allmänhet. Så där, som inte riktigt förstår nätkultur på det viset som kanske mm -hmm. yngre gör. Nu är jag igen väldigt så här uh, generaliserande och fördömande tydligen. Men vad kan jag säga? Jag är en psykablöt tydligen. Då. Mm. Nu fick vi inte använda äh. omskrivningen, eller hur? men Jag är, en mm. jag är den mm. största öande i hela Irland okej. Okay. Men åtminstone är jag inte någon jävla doktor um. hallo <laughs> Hallå. Du, Hallå. <laughs> ja. Nu. Ja. nu börjar det gå lite för långt här med, med mm. någon sån här kolibri bashing mm. men jag måste ju insöka missar... livets nektar jag trollar alla han <laughs> slår nektaren nu dig ja just det ja men mm. jag, hade, jag hade tänkt om jag får göra en liten trollning här själv ja, i det egenskap man inte av hektar hatt. nektar i <laughs> <laughs> egenskap av doktorshatten Uh, så faktiskt då du när du talar om kristna forum ja. så kommer jag onekligen att tänka på det här med att sprida misinformation. ja och, och det här användning av just så att säga det här vad ska jag säga, liknande taktiker mm. just för att då, så att säga sprida felaktig information eller just för att avleda som en, en diskussion just så att säga, jag tänker i, inom politik så att säga, hur man formar politisk diskurs, mm. hur man formar politisk debatt där ja. i princip enligt många då, hur man förgiftar denna debatt och, och, och där, där tänker jag att det, det är ju kanske en, en annan form av sån här liksom, trolling som har diskuterats mer nu Kanske speciellt i och med USAs presidentval. Uh, och vi har uh, rapporteringen kring Krim-annekteringen. Och, och, och, och klart, uh, vi skulle inte glömma närmare oss så har vi ju Brexit-omröstningen. Mm. Uh, som, som jag tänker är kanske är ganska talande exempel där på att Men det var ju kanske en av de mest missinformerade kampanjerna i den moderna historien. Alltså, absolut absolut. Mm. Men just den där tanken att hur, jag tycker jag man ser det speciellt på Twitter så goda lyssnare ifrån mm. ni vill äh, få, få exempel på det här med att sprida misinformation och på det sättet försöka äh, avleda från en, en kanske annars riktigt god diskussion ja. så gå till Twitter gå till Twitter. Ja, gå till Annas kanal ja. se vad hon gör det <laughs> speciellt dit, ja. Ja, jävla. <hör> <hör> <hör> <hör> det var länge sedan vi nämnde henne nu. Första gången jag är här. Ja. Det var ju bara vårt första avsnitt, för året, då vi nämnde henne. <hör> <hör> <hör> <hör> så det. Där. Ja, men, men faktiskt, alltså, det, det, det är kanske en, en sån form där jag ser att uh, man borde kanske vara orolig. Just så att jag och, och borde fokusera på det där att hej, det här kritiska tänkande Att så att säga, det, det är ju extra viktigt nu med tanke på hur lätt det är att föra fram eh, information eller sin ås, egen åsikt och säga att ja, men det här är ju fakta. Eftersom ja. vi nu då lever i den där postfakta. Ja. ja. Um, mm. Men jag tror att det är ju. Det är ju på något vis den auktoritetsprincipen. Du, att, mm. um, vem har auktoritet? För den som har auktoritet så den där har vi ju lyssnat på. Ja. ja. För vi resonerar ju som så att om den här personen är en moderator eller en sidansvarig mm. så borde mm. han eller hon <clears throat> försöka ha som, som mål att inte sprida missinformation. Eller på något Precis. vis <clears throat> erodera, ursäkta, den här trovärdigheten Ja. hos äh, den sidan men det är ju inte alltid sant och att mm. nu är det ju kanske lite svårt att jämföra nät trollande med typ Brexit och nu talar vi, nu har vi väldigt mycket om trollande äh, tanken mm. var att vi ska diskutera hur man skulle sluta vara en Åh! på internet men, Nå, det är ju, men det är ju främst genom att troll äh, men jag tror den auktoritärsprincipen spelar in det för att de flesta mm. människor moderna människor kanske jag ska säga mm. så jag har lite svårt tycker jag att distinguera vem som är trovärdig och vem som inte är det att mm. till exempel nå, vi tar ett av mina favoriter exempel, Trump mm -hmm. nå, jag gillar äm... honom så mycket Jo, nå, men, men, men jag kan ju säga följande meningen lite här, rolig röst, no men han har ju jättemycket piss i <skratt> uh, så, <skratt> så där sa jag. Det eskalerat. Mm. Ja. Um, att, men han är ju Han är ju helt jävla lunytuns, hela gubben, Men ändå så mm. finns det så mycket folk som tror på varenda ord han säger. Även om ja. de orden när de sätts i rad efter varandra på papper. Uh, samma grej som om man ska stå och skriva gabba gabba hej för ja. det, det, det, det, det, det som det finns ingen rim eller reson i det han säger det är bara liksom precis. Precis. är med massa med, massa rasism och liksom fascism mm. egentligen ja. och att men ändå så väljer folk att följa, följa honom varför? Därför att, men han är en kraftfull talare han ser, mm. han ser säker ut på det han säger han, mm. han talar väldigt så här emfatiskt starka armrörelser mm. Um, mm. ja, liksom, eller, och, och, och, och, och han använder sådana här så kallade buzzword som till exempel äh, mm. uh, ja, alltså min röst håller på och far helt mm. jag, okay, jag tror jag ska ta en hals på steg um, de, de säger ju att liksom, det är 30% hur du, hur du säger det det är 30% mm. hur du ser ut när du säger det Uh, ja. Det är 30 procent, um, mm, jag sista var, hur du um, mm. framställer det när du säger det, men det är bara typ 9 procent vad du faktiskt säger. Ja, alltså folk... in innehållet. Så ja. Mm. ja. Men, men att grejerna att folk följer hellre folk som verkar säkra på sig själv. Mm. För att de flesta mm. människor saknar den här kunskapsnivån på någonting de vill att engagera sig för att själv bedöma att ah, men det här är ju hell bullshit. Ja. Um, och i vissa fall så skulle det kunna vara som så lätt som att gå till Wikipedia och säga att nej, mm. inte stämmer det. Mm. Det ju mm. faktiskt 6 miljoner judar. Uh, mm. I vissa fall men, mm. i andra, men i andra fall så är det kanske lite mer svårt. Som till exempel där Brexit. Att det är ju en ja. så som, som stor fråga. Så du kan som inte googla allting. Och Precis. i stridens hetta så ibland kanske det är bara lättare att gå till den som talar mest entusiastiskt. Och gör mest, ja. och mest aggressivt. Och säga att han, han eller hon, hon tror jag mest på. Hon vet nog ja. vad hon säger hon om de där tatterna och negrarna som skäl alla pengar. Um, <laughs> och, mm, själv så tycker jag inte om att ge andra personer så mycket makt, vare sig mm. online eller i verkliga livet, utan jag vill helst ja. men å andra sidan, jag fattar inte stora livsbeslut i saker jag inte har en aning om. Så, <laughs> det är... mm. ja, Varför har <laughs> <hör> du den där <laughs> dottern din då? <laughs> Ja. Tack. Ja, kom. Vad där jag Ja, fundera här att uh, skulle skulle man nu vara börja börja vara räds att uh, gå över till det där. Så att säga du laddade bort. Ja, precis. Ja. <laughs> But hurt. Ja, tycker du att du är det gör inte jag tillräckligt ont i kärten, Nikolaj. Nej, no, alltså jag tror att smärtan är ganska jämn, Så det är okej. Okay. Det kan vi väl fixa, Sip. Um, <laughs> ja. ja det, det är roligt för. Sex i rumpan. Um, ja. Okej. Okay. Mm. No, men, fine. Varför var första reaktionen på nätet alltid att vara butthurt? Ja. Ja svara på det, det du med jag, jag... suger på min karamell <laughs> ska, jag göra, Nå, ska alltså... jag göra ljud lugnande ljud nej Nä. okay. det behöver du inte göra mm. det behöver du inte göra jag sa ju just att du inte behöver göra det neukalypt mm. ett, ett... Ett, ett nej är ett nej mm. Mm. Om, du, om du inte alltså, läser att göra sådana där ljud skulle du inte dig sådär. No. Alltså första reaktionen på internet är alltid att vara butthurt mm. eller varför? att no. det, det var en fråga när jag tänker på att och, och jag, jag tänker att det kanske är så det är lätt på ett sätt att reagera på det där sättet för att du du på ett sätt du är det inte så att du på ett sätt drar på dig sån här lite liksom att du är på något sätt uff jag ser en oförrätt mot dig. Liksom, du, du har blivit utsatt. Mm. Du, du liksom du, du har du tar det vad du tycker är liksom moral high ground. Mm. Och och och ser liksom så att ja, men titta nu hur jag blir utsatt. Mm. Och sen, samtidigt placerar dig i den där Ja. Men det börjar inte vara ganska sant även utanför nätet idag. Jag tycker folk är ju helt jävla batterat <laughs> över allting. Ingen kan ju säga någonting längre. Mm. Men alltså det, det stämmer. Det stämmer. Där, där ska jag ju säga att den här nätdebatten eller liksom sättet att kommunicera på nätet har ju, ska jag säga, liksom spilt ut. Mm. I, liksom, vad ska vi säga? IRL. Mm. Men jag tänker liksom på um... Vi diskuterar lite av det här i, i vårt Safe Space-avsnitt, men, mm. men just det här att yeah. alltså, det börjar bli mer vanligt att man ska som skydda folk från negativ stimulering eller feedback eller att Just om man editerar folks um, Instagram och Twitter och stuff. Men mm. alltså jag förstår det, för att igen, man måste väl liksom, jag måste väl sluta vara så sociopat och liksom sett Försök sätta lite känslor i det. Och så att alla är inte som jag. Alla kan inte bara vatten på gåsen. Utan vissa tar ju illa ja. upp. För de kanske inte är vana med. Att vara utsatt hela tiden. eller någonting. Ja. Och att jag, jag tror att. Eh, på sätt och vis så förstår jag det. För att det finns ju känsliga mm -hmm. individer. Och man måste ju. Ja. Ta lite, ge dem lite extra rum. För att de är, de är ju de är känsliga, men mm. inte tror jag man gör några tjänster med att inte utsätta dem för någonting för det betyder ju bara att liksom, jag menar, om du aldrig tar av stödhjulen så kommer du aldrig kunna cykla det är, som, det är bara sådär mm. om det någonsin, om det kommer att säga det krävs att du måste kunna det här så är well, det just fel, så du blir ju bara beroende mm. hela ditt liv och det är ju något roligt yeah. att, för att jag menar, jag blir alltid lite skratt när det är någon som bara, Nå, Satt upp en sexy bild på min köp på nät och så jag att jag var tjock och dum och cp. Well, it's the internet, asså. Liksom, mm. Du måste ju... Yeah. A, du får ju räkna att om du har en positiv kommentar per tio negativa, så då är det ju wow, yeah. liksom, herregud. Jag menar, om man ska slå mm. upp som så här fucking uh, våldsam autism i en ordbok så ska jag säga, no men gmail.com att, att herregud liksom de mail som ni skickar in man är ju som att ja, ja. <laughs> ja det, det är ju nog det är ju nog sådär att man blir lite konfunderad över vad som skulle vara den korrekta ja. den korrekta emotionella responsen på jo bra. <laughs> <Den där feedback. laughs> ja precis Nej, men, men, men antingen, kommer, antingen kommer det där uttalande med ett leende och ett litet nervöst skratt. Eller med en tår. så ni när den är för kinden. Ja, no, men. Alltså, inte ska jag säga det. Då finns det ju bra saker där. Och sen finns det ju de här som är. Det egentligen komplimanger framförda som kritik. Vilket är min favorit av. Ja, så kallade negging. Ja. Ja. Just så. So. Stopping så so negga all the time. Ja. <laughs> mm. yeah. Jag är inte Kan inte ens lyckas vara en ordentlig... Uh, uh, men med de roliga det är därför som det kommer att bli realitet förr eller senare att lyssna på oss alltså, därför att mm. Det finns mejl där som jag så gärna skulle adressera. Både liksom mm. rätt fysiskt att vem har skickat det här och sen det andra. Som att, ja. men, låt oss kärskåda vad som faktiskt sägs här. Men men det är ju sant att liksom eftersom vi är på nätet så mm -hmm. är vi tillgängliga. Eftersom vi är tillgängliga ja. så är vi att e efter, mm. vi har gjort, liksom efter vi har gjort ett avsnitt. Efter att producenterna satt sina satanshattar och liksom man lite mm. det och sen satt upp det. Så då är det mm. inte längre vård, då är det allas. Då, då får, om någon kommer och dit och säger... Här har vi två gaylords med sin liksom, satans podd som gör de sämsta fucking skiter som någonsin är i Finland, och de är inte ens nära Ted och Kai och liksom vittu, mm. och, och de är dumma och jag hatar dem och de är gay och mm. säkert är de negra då. Mm. Så, ja. uh, okej, okay, fine att ingår in jag liksom och boxar liksom i, i, i mitt barn och så men nej! Utan <laughs> de, de är på nätet. liksom What did I expect? Det skulle vara så bra <laughs> att att jag tyckte om den där grejen, ni sa om det där. Och sen kan man som mm. lämna bort allt man inte tyckte om. Uh, yeah. Men jag vet att inte internet fungerar inte så. Utan som, det här är en bra kommentar, right? Inte överensvärt vi bort programmen på alla slags gräs folk gör. Mm. Ja, jag tyckte inte om det här, eller det här, eller det här. Och ja ja ja, ja, ja, ja, jag är nog arg på det här. Och det här läste jag en gång tidigare, och Simpsons gjorde det här. Jag tyckte mm. om Outro. Och, mm. ja ja. Ja. Ja, no, that's nice. men nu nog jag varenda gång när kommer en en nytt mail i inkorgen för liksom mm. I mean, I'm laughing all the way to the bank att det är den väldigt lilla obetydelse betydelselösa banken men <laughs> den minsta banken ja, ja, alltså för, alltså, liksom, jag säger att liksom, om, om, om du liksom lider av liksom, våldsam autism och liksom det enda sättet du kan rada bort att som skriva på om hur mycket du vill knulla mm. folk i näsa snälla Mm. Snälla. Trigger warning at gmail.com uh, Liksom mm. ge oss all din agro. Ja. För, ja. Liksom, du kan till och med göra det på Twitter. Det kan du. Liksom, herregud, mm. kom på Facebook och berätta hur mycket kuk vi suger, att Vi vill gärna veta. Att det är bara roligt. Um, så att please give it to us here. Mm. Um, but, uh, <laughs> Make us butthurt jag har liksom lyckat till att trolla oss hårdare än vi trollar oss själva. <laughs> ja. alltså, som du menar att vi är våra egna doktornektar? Jag tror det. Kan... Oh, det, blir, det blir för mättade här. Det blir det, det blir det. Um, men men i, i alla fall, jag tror att kanske vi då är undantagare som bekräftar regeln för Absolut. Ja, säg alltså, oss som den där klo kloakrottan som står där come on uh, att <laughs> liksom, du skickar in på egen risk, så mycket säger mm. uh, jag uh, men vanliga internet vanliga dödliga som inte mm. är sjuka i huvudet så de reagerar ju kanske mer naturligt att liksom att oj nej nu attackerar någon, en person en grej, en instans en händelse som jag tyckte mm. om eller relatera till, ja. oh nu ska jag ge dem svar på tal och det här är ju... Vad trollen lever på. Mm. För de vet ju att om de går in och säger... Att, uh, ja men... No, ja men... Jesus var ju en knarkare. Så då vet när man det kommer och kom... Någon jättereligiös mm. person och säger... Ja! Och... Mm. Att ju mer du som håller på... Desto mer... Alltså, jag menar förmodligen så kommer de att liksom South Park smäka sina bröstvårtor liksom hela tiden medan mm. de gör det, det, som, det här är varför de gör det, det är exakt det är du som ser till att yeah. bli med troll. och någon kommer att säga det här och, mm. och tänka men herregud det här ser roligt ut yeah. och att och salen, ska man pröva på liknande mm. och när jag nämnt tidigare att liksom folk den där har gått i liksom just att antasta typ slaver eller liksom religiösa forum eller liksom mm. så här handarbetsforum, yeah. så jag vet därför att folk postar ofta de här bästa trolltrådarna, de här trådarna som riktigt har spara ur på andra forum som är frekventärar. Om man läser det yeah. ibland och tänker som att mm, alltså ibland är det roligt men ibland så är det mer som så här men, no, men för att ta min hat för guds skull det är ju helt uppenbart att personen i denna tråd trollar alla att mm. mm. Ja, men alltså de är ju liksom, mm. de, de har ju som tar av sig byxorna och springer framför dig och frågar, jaga mig, jaga mig, jaga mig, jaga mig, jaga mig, jaga mig. Att, mm. Mm. Ja, men det är ju så, nu är det ju just som du var om, den här uppmärksamheten. Ja. Och, och, det där, och jag tror att just den här samma, den här första reaktionen på, på internet så, så det är ju också ett sätt att dra till sig uppmärksamhet mm. för att man förväntar sig ju att man får uppmärksamhet om man då mm. kan uttrycka sig så där som, som om man just hade varit utsatt, som om man just hade varit offer men jag förstår inte <coughs> det jag förstår jag inte varför folk är liksom så arga eller så på nätet yeah. uh, för att <coughs> förlåt yeah. men mm. Det, det är någonting med rösten att ja. alla för mycket shit jag börjar komma upp tror, jag tror det. Mm. Det, det är liksom det börjar mm. jag säga nej nu jo säg nej till mm. ja. Just man, say no. Kan, kanske folk kan göra pins och varna folk <laughs> ja. Ja. ja aldrig, aldrig mera trygga varning ja, oj det ska vara så ja. <laughs> och skriva färdigt den där boken. Um, mm. Lävla sin warlock. Jag uh, mm. förstår inte varför folk är så mm. För På samma sätt som jag förstår varför folk alltid... För det kan vara vilken post som helst. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett troll. Det kan bara vara någon som... Mm. Väldigt, <clears throat> min favorit är <clears throat> när två personer som uppenbart känner varandra. Så kommer ett ja. argument. Right? Och sen säger den ena typ att du är ju helt dum i huvudet. Och sen mm -hmm. säger den andra, men du är ju typ ett mänsäckel. Och sen säger den andra, ja, men du, du har ju ingen penis. Så håller du på och sådär. Och sen ja. typ någonstans så kommer den en helt och som känd person. Och som, sådär mm -hmm. att, ja, nå, min farmor, så hon var Lotta i kriget. Och, och hon såg hur folk förlorade ögon och ben och det blir en lång tirad över någonting helt som i det lösaste bemärkelse relaterat <kör> yeah. och man är som att, men vad har det här att göra med dig att det är ju helt yeah. uppenbart en privat diskussion, om så händer yeah. då kanske på ett allmänt forum vilket är lite dålig smak no, no, jo, precis. Mm. men det är som, men det känns ju som att det finns vissa människor som bara loggar in och som nästan söker aktivt som alltså att var, liksom, var kan jag bli ett offer idag och sen säger de mm. någonting som jag, jag har sett så liksom det har varit på gränsen till liksom, så här artiga trävliga poster, där folk ändå som kom in och liksom, den här minan den har jag mm. att ja, jag, jag minns när det var på, i något program om det var Spotlight eller liksom, något på en liten kanal. Där de, där de hade de om snus. Mm -hmm. uh, och det, men det måste jag minns att måste vara ett av de bättre programmen. För jag kollar faktiskt. Och, och det var ett bra program. Yeah. Mm. Men det var så debatt då. Så hade de tagit dit någon typ, Tjörng, då, som var någon läkare eller på någon sjukhus eller, eller någonting. Mm. Och, och hon stod, hon var så dramatisk. Som liksom, om. Ja, att jag hopp för hon talar emot då att Det var handlade yeah. om att snuset skulle få vara i Finland eller inte. Och, så. Yeah. och sen så var det som att ja, jag hoppar sen när jag är död och folk går och förbi min snusbespottade grav. Att... Mm. Dr. Drama, Dr. Drama till... <laughs> Dr. Nektar söker Dr. Drama. <laughs> ja, jag har ett nytt offer på avdelningen Skynda <laughs> på... <laughs> All, allvarlig rövsmärtor har uppdagats, skynda, skynda doktor drama. <laughs> ja. för det är just det där det känns liksom lite, nu får du ursäkta när en doktor eller liksom en auktoritetsperson ja. inte som kan ta debatten på en som är intellektuell eller pragmatisk mm. nivå utan man alltid måste gå till den här som mm. att alltså, but... Ja, no, jag förstår ju att ni alla är nazister <laughs> för att Därför så kan jag ju nu säga någonting om gräsloppans utveckling men, men jag vill nu bara säga att me too att... Mm. De, de, de tar, så, mycket, de tar så, så många grejer på sig Att de skulle förmodligen ja. sjunka genom jorden Av ja, liksom hur utsatt de är från alla håll mm. så, så det är att, Ja, no, men Well men jag antar att det på något vis... Det känns någonting väldigt finskt där, så det, sådär. Att man är som alltid... Ja, det är alltid så här. Alltid är det värsta. Alltid anfaller alla mig. Oj, nej. Mm. Ja, no, men jag ja. måste väl genomlida bara som jag alltid har gjort. Ensam, glömd. Mm. Inte sörja om mig. Men jag... Och det är bara gå vidare. <coughs> ja. Men, men med tanke på... Med tanke på allt det här. Ja. Om, vi, om vi nu tittar på så att säga dessa, alla, alla offer på, på bränskade avdelningen ja. i, i Dr. Dramas sjukhus. Mm. Och och många och vi har... transformers i rumpan. <laughs> ja, precis. Precis. Ja, det, precis. Det är också många jo, shockwaves fick... som, har, som har förolyckats jo, på denna fick... väg. Vi fick fin feedback på det. Ja. Ja. Trigga varningar, G-mer. Ja. Var det Mattel eller någon liknande? Där leksaks? Det stod faktiskt på varningsetiketterna att man inte ska sätta <laughs> den i rumpan. Jag tyckte att det, det skulle vara jättebra, det skulle komma nog arg feedback. <laughs> arg respons gällande det. Uh, wow. men, men sen då, om alltså, vi tittar på den här... Tjock, det leksak. Och, <laughs> en vi var Okej. ensamma hemma, haha, men. Åh oh, gud, men. Ja. ja. Ja. Och den här alltså, och vi tänker på mentaliteten som ligger bakom en en äkta. Ja. Vad var det? Sådär mortalitet. En äkta. en äkta. Jo, ekta... ekta... men vad var det du sa innan? Mortalitet. mentaliteten. Ja, mentaliteten. No, ja. Ja, men också mortalitet för att så att säga. alla andra, andra så, så, så, så dör också trollen. Jo, no, men, men du vet en nu X när jag flingar. Existerar bara nej, så, så länge tills den når marken. Ja. Men om vi tänker då så att säga, på allt det här som förekommer på nätet. Ja. så är, är nätet liksom i sig genomgående liksom en, en, en giftig plats. Är det, är det liksom, finns det någon möjlighet att <skratt> Få någonting ut, Få någonting ut av, av det här. Får man någon katarsis? Um, nätet, om vi vill använda den termen. Ja, no, alltså om, om, om vi söker nu efter någon, någon räning. Uh, mm. Eller någon rensning kanske det mer specifikt betyder. Uh, ja. så... en, en, en, en yoghurt enema äh, <laughs> kunde man säga. Men De liksom, det är väl den här klassiska tanken: Att, att tragedin renar oss. Right? Mm. Uh, det ja. är väl ganska billigt det som kataris syftar på. Mm. Uh, så ja, att. För, ja, men, det, det är väl det här att och, om, om vi argumenterar nu då. Mm. Sådär. Så att, um, om vi argumenterar med varan som i verkliga livet. Så då brukar det ofta vara, men antingen vinner du, eller så vinner jag, eller så kommer vi till någon mellangrund där vi båda erkänner nederlag, eller kanske någonting. Och sen då mm. så, som det är nära så antingen går vi våra skilda vägar eller så, eller gör vi upp i samförstånd och så, kanske vi tar oss vidare. Mm. Ja. Sådär. Men på nätet så är det ju väldigt sällan, så för att förlora den diskussion kan du bara gå, eller Ja. Eller det klassiska. Då argumenterar jag all tills alla andra tröttnar. För då vinner du ju. Mm. Uh, så så att jag, jag tror den här... den här Visst, liksom... Man kan väl säga att folk lider. För att, jag menar, det behöver ju nätdebatter vara de mindre uh, involverade. Eller, eller aggressiva än de är i verkliga livet. Snarare tvärtom. För att mm. det finns nästan inga filter på nätet. Men, mm. men jag tror ska vi säga om vi säger den här räningen då, liksom det här att nu är argumentet äntligen över nu kan jag gå vidare, nu känner jag mig fri från det här svarta som har konsumerat mig um, mm. ja, nu kan det säkert komma ibland, men jag tror det är lite sådär det måste väl nästan komma mellan folk som känner varandra. för det är som två främliga mm. argumentärer, så är det som till exempel på en bar eller någonting så då brukar det ju ändå mm. sluta innan det eskalerar för långt man kanske kommer yeah. till att ja no, men du har ju nog i huvudet, men, no, men vi, får, vi, vi får väl säga vi båda hajlar Hitler mest och så tar vi en öl. Um, men på nätet som sagt så finns det ju, inte ska vi säga den här <coughs> sociala doktrinen, att du kan inte som i något skede bara sätta handen så långt upp i tarmen att du känner magsyra och sen bara börja kasta. Utan det är ju som nästan standard. Uh, och att du ett argument håller i på tills den andra tröttnar. Och att mm. jag menar det vi egentligen gör på nätet oftast när vi handlar om de här argumenten mm. är ju att liksom vi, vi står där i en grop och det sätter sättet vi använder för att komma ut och gräva ännu djupare. Mm. Och, att, och jag menar ja. i något kärlek är man ju argument som går att de här människorna kan ju inte ha särdagsljus längre. De är ju fan mm. som liksom, är underjorda. Så att ja. Och man säger som en snälla sluta bli den det minsta mm. rängdrunknaden. Att det, det, jag, vet, jag tror inte det som folk, folk argumenterar i verkliga liv. Mm. då de finns det säkert mm. de som går runt bara för att, liksom, de är massiva äh, och de eller ja. Det är inte egentligen äh, det är det som. Äh, som <laughs> Precis. Tonen ja, är viktig. Ja mm. för att låter som någon sån här sensu grej men vi är ju som ute efter den det är sensuellt det har ingenting att göra med det kvinnliga könsorganet det är ju ett neutralt standing för en person som är ja, lite som är en ja, som jag jag är en ja. praktexempel ja. en... ja, så nu är vi det de vanliga som debatter som jag ska lära så jag ska lära ofta till följd av någon sån där intellektuell twist som måste lösas ofta i något sorts socialt sammanhang att mm. det finns en grupp att två inte hålla med varandra och, så där. och den måste lösas för att annars kan gruppen gå vidare annars måste man fatta ett exekutivt beslut på någon sida att, liksom att hej vad ska vi göra här verkställande beslut mm. uh, och, uh, men på nätet så tror jag att den här pointen att fighta är liksom huvudpointen. Så jag vet mm. inte, den här, det är väl mycket mer sällan när katarsisen kommer och inte någon som känner att nu har jag övervägande rätt och alla håller med mig och den här, till och med den här personen jag diskuterar med sa att jag hade rätt. Och, och det händer ju, ja, det är ju som att, det är som att hitta ett enhörningshorn. Att det, är ju, mm. det, det händer ju inte. <laughs> Nej, inte ens så länge. Nej. Så, jag vet inte att men det här är ju som argument är alltså att hej, vad skulle hända om vi antingen ett knäppt av internet eller två, att vi gjorde den här klassiska tanken att alla på internet måste ha ett ID, Och det här är något så här ofrånkomligt ID som du alltid har. Så du vet alltid mm -hmm. vad du än är. Så vet du att, men nu är det sami abonnenter som kommenterar. Så det betyder mm. ju att jag kan inte säga vad jag vill längre. Shit. Um, så det betyder att jag, jag måste ju hålla mig plötsligt inom sociala äglar igen. Till och med online. Fuck. Um, no. mm. Det finns ju uh, uh, så här. Jag tänkte säga sociologer men det är väl lite fel ord. Men folk som studera som liksom, nätkultur och som liksom, liksom, klinisk nivå. Som säger att mm -hmm. om vi skulle göra det här så skulle, så skulle följden bli en sån här massiv våg av källmord och våld. Och liksom helt enkelt <laughs> raseri som skulle strömma över världen. Mm. Av den enkla anledningen mm. att vi, mänskligheten, har vant oss nu. Det att det finns ett ställe där du kan som dumpa lite av din frustration och aggression när du vill. Om det här mm. försvinner plötsligt bara som... <smack> well. Det är ju... Mm. Kanske inte så bra. Um, med det sagt skulle du kanske säkert vara roligt att trappan är. Till exempel många så här... Um, med seriösa forum så har ju en av två grejer. Du ska antingen ha ett ganska involver. Att använda namn och staff som träckar din IP. Om du börjar mm. med så uh, Men... Uh, så då... Blir du permabannad då kan ni komma in på något sätt från denna datorn. Och det är jätte en så bara för att kalla någon mm. för näger. Um, ja. Den andra grejen, en av mina favoriter är att om du har riktigt så här prestigeforum där alla vill komma med. Vilka ska vara de saftigaste ställena för folk att mm. kommentera. Och idag nu så har ja. du ju ganska många sidor som följer den här principen att det ska vara så lite. Uh, insats som möjligt att helst ska du kunna bara använda sidans funktioner och kommentera och sånt utan att vara inloggad alls. Därför att vi klarar väl inte av att använda namn och löser längre utan det ska gå fort och därför vi är viktiga mm. människor med jobb jobbiga där ja. och så här. Um, Men de här prestigeformerna som använder det, de är, du måste betala för att vara med där. Har du, mm. inte kanske så mycket men det är en symbolisk summa mellan en till 10 dollar och så har du ett medlemskap, antingen för alltid eller en viss tid ja yeah. och ähm, vet det men mm. så so, den you're out det är förmodligen i permabannan du får gärna komma tillbaka men då kostar det 10 dollar igen så mm. det är ju ett jag nöje i så fall ja yeah. ja, um, yeah. uh, definitivt och sen definitivt. finns det ju nog många forum som har filter uh, som mm. lockar upp liksom säger saker och du kan helt enkelt post, yeah. men du städar upp din jävla skit ja det, ser ja, det är ju trevligt. personligen måste jag säga att vid den venerabla åldern av 34 så känns det som att, att jag orkar inte riktigt läsa, det finns två typer av poster jag inte orkar läsa på nätet eller okay, mm -hmm. det finns tre typer av poster spanska inquisitionen fyra typer fem typer av poster <laughs> uh, det, den ena är poster som har så dålig grammatik att det bara gäller en ja. gröt av ord, ja för jag orkar inte, jag liksom att om du inte orkar stava så då behöver jag ta mig tid att läsa, fuck you mm. uh, den andra grejen är folk som använder typ smiley, varenda satansmänning, det är som att vara yeah. tystisk, och de största förbrytarna där är liksom typ bara som föräldrar och uppåt, jag vet inte vad som har gått fel i dagshuvudet um, men den tredje posten är folk som säger den är nödvändigt att svära som annat ord ja yeah fuck, fuck, fucking, fuck, fuck, fuck fuck, fuck, fuck. Mm. Och att liksom ja. inte det inte det ju heller så att jag sitter vid min dator längre och så <här> <här> what did I just read? Uh, utan jag är med mm. som så här mm, mm. Mm. för att det eroderar hela punkten. Det är som att ja, ja. men du, du kan inte artikulera alls. Det här är bara det, ja. det, och ju enklare point som folk försöker göra, mm. desto mer svordom man ja. måste vara. Om du absolut Precis. måste svära. De har sett en välvardsvård ord. De satan har perkade vitt. Ah fuck, jag gjorde det igen. Um, mm. Och. Uh, för det, det sättet som det understryker. hela din punkt. Det du behöver inte mer. Mm. Så är det som krydda. Mm. Kuken. Mm. Uh, men om du måste göra det varannan människa. Det är som så onödigt. jag orkar läsa det? Vem de enda som reagerar på mm. det är ju typ andra troll, och de svarade fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Alltså oh, look, the apes are communicating. Uh... Ja, ja. Oh. Nej, men jag, jag, håller jag håller fullständigt med om det där, att det, det där är kanske de, de bästa kännetecknena på, på personer som oftast är totala Mmm. <laughs> ja Mm mm, mm -hmm. I någon kedja blir det väl Inga någon det börjar man väl bli van vid det där ljudet mm, Ja Kanske vi nu ändå byter tillbaka ja. till nästa avsnitt Det kan nog hända att det behövs Annars Va, Eller, så vi... Vi hitta... Eller så får vi hitta något nytt Trevligt ordnet mm. Att uttrycka Kanske vi kan klippa in en nektagal varenda gång vi svär Ja vem vet? Ja, jag, jag. Men, men jag tror att kanske ett av de centrala budskaperna här så är väl i princip att liksom, för Guds skull människor sluta ge oss material för sån hänt. <laughs> ja. eller hur? Ja. ja. Så det här, det, här är, det här är, jag talar nu direkt från mitt hjärta. Så, mm. Kom igen. Kom igen. Ja. Så, det här är en utmaning till er. Mm. Ja. Sluta bete är så massiva mm på internet. Ja. Lämna det åt proffsen. <laughs> ja. ja. Men tycker du ja. också. Uh, ett mmm certifikat. Ja. Lite som ett internetkörkot. Ja. Ett stort papper som det står mm på. Så nu är du legitimerad, nu, mm. nu, kan du, nu kan du med gott samvete gått på iltasen om att göra dig hörd. Ja. Ja. ja, där kan du hitta sällskap av Dr. Nektar. <laughs> jo, han kan nog han. Men, <laughs> äh, då men det har ju, ju varit ett mm, bra avsnitt tycker jag. Säkert det bästa avsnittet vi har gjort i år. Ja, jag tror det. Det båda ha gått för resten av året. Ja, tänk om det här ska vara sista avsnittet någonsin. Det ska vara lite meta. Ja, jag tycker det skulle vara ganska... Mm. Jag är säker på att den här där lyssnaren ska mm. sitta och som... mm. Ja, det, ja det, jag tror att det där uttrycket skulle utstötas i största välbehag. säger Uh, några gånger till tror jag att vi måste Börja få kommissioner från Oaning Cartoons <laughs> Jag tror det Kanske det är det som är tanken för 2018 när vi ska försöka fixa sponsorer Ja Vem skulle sponsra Trigga Oaning jag, jag, liksom, jag är liksom nyfiken jag tycker, jag tycker att vi borde få Vi borde få uh, Vad heter det, Bart Eller Infowars Ja sponsor. Det skulle vara jättebra Hello, we are two young, supple boys. Would you like to, I don't know, economically endorse our Gaylord pod? We suffer from <laughs> raging autism and sometimes we also speak is in our English. Send money flicks. Thank you, baba. P.S. Dicks. Mm. <laughs> tror du det, det skulle vara bra för sig? <laughs> alltså, vinnande koncept. Jag tror det. det ja. Nikolaj, berätta ett gott nytt år till dig och våra lyssnare. Jag tror jag förtjänar det, men här är jag i alla fall. Ja, men vi delar liberalt ut. Gott nytt år. Ja, men, inte jag. jag har inte så mycket mer att säga. Har du någonting du vill säga innan vi avslutar det första avsnittet för 2018? Nej, jag tycker att... I vissa fall är kort och konsist bra. Mm, det borde du veta. Och jag tycker det, det är bra för både den mentala och den fysiska hälsan. Trygga varning. Mm. Ja. Jag kom på en sak till som är värd att säga. Okej, okay. nå. No. Nikolaj. Mm? Ta dig i fittan. Mm. mm. Trygga varning!